Asediați aproape de timp muți, acei ce se vor naște, ca ei de muți ne închidem gând și guri, prinsi de tiptile revarsări de ape, ne vom vedea și în ce ţuri n ne cunoaște, după ce oare. Nici măcar din uri ce ne-au hrănit cândva, n-a mai rămas nimic decât cenușă și nisip. Strângându-ne prin palele fugace, ne dă răspuns doar întorsul glas ciocnic de nori și lacuri care un chip de noi străin mai nepătruns ne face. De prinder vechi între ale căror stabil ne-am claustrat sub iluzoriu scut, ne facem concesivi și maleabili. Răpuș nainte chiar de-a fi căzut, Aici e semnul frângerii stăpână, O noastre certă probă, Un umar mai cătăm vecin, o mână. Când unul dintre noi rostește o vorbă sau o privire doar, Ne-ar fi de ajuns, căci zâmbetul tot mai străin Rămâne de ochiul nostru tot mai ne